Приходжу додому під гвинтом, вони запитують «А чого в тебе очі такі червоні?» А я їм кажу «Втомився». Вони вірять. Одного разу вкололи, утворився якийсь фурунку на руці, і мати побачила «Ой, у тебе якесь зараження». Кажу «Алергія». Вона взяла ватку, спирт, аккуратно витерла, а я під гвинтом. Вона не помічає, витирає, говорить «Нічого, менеться». Або приходжу, кажу «Мам, я їсти хочу». Мама мені наливає суп, сьорбаю, дві ложки і розумію, що не можу більше їсти. Кажу, мам, я зараз ляжу спати. Лягаю на ліжко і справді відклю... відколююся з відкритими очима. Люди під гвинтом відколюються з розплющеними очима. Можу дивитись куди-небудь у стелю і спати при цьому. Лежу з розплющеними очима, а мама запитує, ти спиш? Я сплю. Вона, а чому очі не заплющуєш? Може, ясновида? Вона, поспівчувавши синочкові, залишає мене так спати і йде у своїх справах. Батько теж був впевнений, що зі мною все в порядку. Йому навіть дуже подобались мої приятелі. Страшно крута заморочка виходила. Я забирав їх під гвинтом і віз на нашу дачу. Змушував там паляти дрова. Поруч ліс. Вони від роботи фанатіли. Пів лісу перепиляли. Усі повалені стовбури на відстані трьох кілометрів ухандокали. Пиляли й приносили, пиляли й приносили. На п'ять років наперед дрова заготовили. А що, під кайфом зазвичай відчувають? Галюки всякі, спочатку приємні, ніби-те гені, гігант духу і сексу. А потім Гедота починає діймати, ментів, наприклад, боїшся. Опери за тобою ганяються, ганяються, наче от-от нас доженуть, екстрім. У розмову втрутився приятель Едика, обтягнутий шкірою скелетна ім'я Вітьок. «А в мене йдеш, а нам круги щури, щури, що крок, то пацюк. Гидкий, гладкий, смердючий, зубатий» і з довгим хвостом, бур або гадюки, гадюки, аж кишить. А то буває спіраль така закручується, закручується, і ти розумієш, що коли ця спіраль піде в зворотний бік, то зійдеться в одну точку, і ти здохнеш. Жах! Не така страшна смерть, як її очікування. То якого ж біса ви цією гидотою травитесь?» Мимоволі вигукнув Олексій Кирилко. «Так тому і не вживаємо вже. Перейшли на макову ширку. Кошмари зникли» але від маку кумарить, коли доза перестає діяти. Вона ж на ацетоні, а від нього кістки розламуються, розпадаються, ну і доводиться з кумаром боротися з новою дозою. Мене вже двічі відкачували, знайомі, приходять, і я лежу як мертвий. І весь зелений. Узагалі-то, будь-який небіщик спочатку зеленіє, а потім уже синіє. Суворо-саркастично відзначив Едик. Тому я і зіскочив із гвинта, а на ширку не підсів. Під кайфом дуже просто зробити передозування – Часто буває так. Нарик думає, що вколює два кубики, а насправді п'ять. Смерті на шляху наркомана багато. Крок у праву, крок у ліву, і лежиш з ножем у горлі, бо не в ту історію вліз. А два кроки вперед лежиш зелений, ні на що не реагуючи. Досихаєш. Тому що до того вже висох, ще при житті, якщо це, звичайно, було життям. Ну а що ж менти не борються? «Так вони ж із цього годуються. Буває, йдеш від мами Рози, а мент тебе закуща хаплап, а ти заправленим баяном, тобто й шприцом. Ну, доводиться давати 15 гривень, щоб відчепився». «Ну, є ще інші фішки. Наприклад, один мент нас усіх дістав надто глибоко в ліс. Ми підібрали гьорло. Вона йому бісики попускала ученятами, потім почала спати з ним, а згодом розкрутила його на те, щоб тріснути дозу в наукових цілях». Ну, не для того, щоб вникнути психологію наркомана. Вмазали йому два куба. У чувака ж кокарда злетіла, на ногах не встояв. Через два тижні він уже сів конкретно, і його просто викинули з роботи. От так прибирають тих настирних, котрі заважають. А можуть просто виловити на вулиці, затягти підворіття, наробити йому купу дірок на венах, потім довбонути абсолютно шизовим розчином страшної дози, Мент від цього дуба врізає, а коли потрапляє в морг, там дивляться. у та він шановний наркоман, і ніхто вже ним не цікавиться. Так, живовеньку картину ви намалювали, не заблечимо в сольце. І як на коперсайся, все впирається в труну. Чи не пора вам, друзі, зав'язувати? Але етикові друзі навперебій пробоніли, що, мовляв, ще не дозріли, а тому, аби не думати про труну, знову ширнуться, але іншим не радять. З людинолюбства вони надали допомогу Усольцеву і Карелку неоціненну, тим паче, що були клієнтами мами Рози. Більше того, хлопці познайомилися згодом з будівельником, таким співаселем, котрий служив певний час у мами Рози. Місив бетонний розчин, підносив цеглини і взагалі був на похваті, поки наркотики не зробили його калікою. Оскаженіла бензопила відрізала васі, що перебував під торчком руку. На очах цього Васі відбувались деякі доленосні біографічні метаморфози його роботодавці. З'ясувалась приголомшлива деталь. Мама Роза, то пак Роза Антонівна Чумаченко, виявляється, була справжньою матір'ю-героїною. Народила 11 рідних дітей. Співон Грома Чумаченко був п'ятим та за старшинством. Найстарша сестра Хризантема, а взагалі у дебелої мами Рози було тільки двоє синів. 20-річний Рома і 7-річний Дмитрик, решта – дівчата. У столицю мама Роза з родиною, у тому числі з чоловіком Султаном Миколайовичем Чомаченком, приїхала з Молдавії наприкінці перебудови. Кочове життя їм добряче набридло, і от надумали обзавестись будинком. Але як? Мама Роза вирішила вийти заміж за місцевого аборигена приватного сектора з що мав після батьків невеликий будиночок з великим городом, який виходить на озерце. З одного боку Стьопа був Бухариком, а з другого Роза Антонівна була заміжня. Але, виявляється, циганів на першому місці стоїть доцільність. Вигода якщо сімейству щось вигідно і корисно, то негайно дається добро. Султан Миколаєвич Чумаченко з дітьми відступив глибоко в тінь, тим паче, що Степан Калюжний був запойним чуваком, а такий у будь який момент може потрапити під машину чи впасти у рів з водою але нікому брати гріх на душу не довелось. Степа дуже швидко сам згорів, наче порохня від самогонки, яку ще дрогнала Роза Антонівна, на той час уже прописана у халупі Калюжного. Після похорону Степана в будинку негайно з'явились глава родини Султан Миколаївича